Hans kunglig höghet prins Gustav Adolf har i eftermiddag omkommit under flygning från sitt besök i Holland på hemresa till Stockholm. Det holländska Dakotaplan som klockan 15.30 startade från Kastrup vid Köpenhamn störtade strax efter starten vid planet omedelbart exploderade. De 16 passagerarna samt besättningen på fem man dödades genast. Bland de förlyckade befinner sig enligt vad TT är farit Prins Gustav Adolf jämte hans adjutant Greve Stenbock.